«Слухай, а ну як вона, Оксана, ця, сюди прискаче? Посольство, наприклад?» «Ага, так і американців посольство і пустили. Навіть її тато чортів це усвідомлює. Знаєш, яка там в американському посольстві зараз ситуація? Вони всі терористів бояться, уже восьмий рік. А оця Оксана страшніша за будь-якого терориста. Слухай!» Ірина повернулася в ванні, вмощуючись зручніше. Невже ось так вони і купляться? А в них варіантів нема, впевнено, промовив Максим. Перевірити цю всю шнягу все одно неможливо. Зате ми з тобою за чесно розказану казку зробили енну кількість мертвих американських президентів. Я вже перевірив через інтернет, там є Антикризові пропозиції втуроператорів, гарячі путівки, куди захочеш. До речі, куди ти хочеш? Куди нам гроші дозволять? Треба подумати. Тільки раніше, ніж за два тижні, нічого не буде. Нормально? Чудово! Іра повернулася, аби чмокнути чоловіка вниз Можна навіть через три, поки на роботі утрясу поки путівки, поки новий купальник, те, все. Краще вибратися швидше, серйозно сказав Максим. Думаю, історія за тим жіночим трупом якраз уляжеться. Треба буде повертатися до роботи. Куди ж ми можемо поїхати з тобою? Давай прикинемо. Він теж умостився зручніше. Ну, значить... Ну, значить, Ксюх. Так вони цих провінційних лохів і розвели. Закінчила захопливу розповідь Ірина. Максим, провівши третій за цей вечір бурхливий сексуальний раунд і остаточно вибившись із сил, уже спав і бачив кольорові сни. А Ірина, як завжди в таких випадках, зовсім втратила бажання спати. Накинувши халат і заваривши собі трав'яного чаю на кухні, вона щільно причинила кухонні двері і зовсім не боячись розбудити подружку, тут таки з кухні набрала її номер. Ірину перло від щастя та бажання похвалитися чоловіком, який заробляє нормальні гроші лише головою. Інформація текла з нею, мов бурхливий чистий потік гірської річки, закінчивши звітувати подрузі Ксенії. Ірина Бойко налила ще чашку, витягла шоколадку. Її в хвилини радісного збудження завжди тягнула на солодки. Щільніше закуталася в халат, хоча липневий вечір таки видався задушним. Потягнулася і не стрималася. Набрала номер подруги Каті, а потім подруги Тані, а тоді подруги Насті, а далі подруги Олі. Так вона закінчувала вечір п'ятниці. Суботнім вечором, рівно за добу, у своєму робочому кабінеті Антон Рикалов мовчки слухав, що йому говорять по телефону. Людина дзвонила з Києва, видала зібрану інформацію. І Рикалов попросив повторити її навіть не один раз, а двічі. Йому вперто не хотілося вірити в почуте. Проте людина, яка роздобула ці відомості, користувалася в Рикалова повною довірою, так само, як і її джерела інформації, витоки яких Рикалов не знав і не хотів знати, бо його Рикалова це абсолютно не стосується. На відміну від того, що він зараз почув, бо це все стосувалося Антона Рикалова і його ділової репутації в рідному місті Напряму. Єдине, про що він попросив і знав, його прохання виконують – тримати все в секреті. Бо якщо інформація про те, що він, Антон Рикалов, дешевий провінційний лох, піде гуляти далі, дуже скоро його не лише засміють. Аби просто засміяли, було би ще пів біди, та з ним можуть перестати мати справу серйозні люди. «Більше того, з часом знайдуться охочі повторити подібне». Антон Рикалов пообіцяв співбесіднику «Буду винен». І на тому боці дроту знали, Рикалов своєму слову «хазяїн». Потякати ніхто не збирається, та й сам Рикалов не мав особливого бажання виносити свою дурість на люди. Але покарати винуватців треба, причому не вбивати, навпаки – «Ці шаромижники повинні жити довго, і кожен наступний день їхнього довгого життя мусить нагадувати їм про припущену один раз помилку. Для початку треба знайти цього, як його, колю зубка». «А, здоров, здоров!» – відповів Максим, почувши в трубці голос колі зубка. «Бойко!» Саме виходив з офісу однієї туристичної фірми, тримаючи купу буклетів і флайерів, де у барвах розписувалися всі гарячі пропозиції за більш ніж доступними цінами. Вдома їм з Іркою буде з чого вибирати. «Ну, є якісь новини?» Голос зубка звучав якось напружено. І Максим його розумів. Напевно, виписав йому «Чортів, чортів! Та нічого, домовляться вони з Боженком про тендер, а не з мером про зятя. Ну, новини? Полетів наш Уошингтон Джуніор до своєї Америки, і більше сюди його батько не пустить. Він взагалі, як я бачу, з вітром у голові, ага, тому все таки склалося в нас, так і передай своїм заодно». Вітання від мене своєму інвестору. Як треба що, хай звертається. Можемо, між іншим, меру вашому, реального зятя знайти. Попрацюю свахою. Чого ж? Домовляйся, забакшиш і вперед. Ну, це все добре. Здається, Зубка трохи попустило. В нас усе по-старому, а я чого дзвоню? Гриша ще. В одну тему пропонує вписатися. Йому дуже сподобалося. Знову тендер? Старий, два рази розказувати один і той самий анекдот про американського негра-мільйонера ніхто не буде. Та ясно. Тому треба щось нове придумати. Тільки не по телефону. Можеш приїхати сам сюди. Сьогодні. Маршрутки ходять регулярно, навіть у неділю. Аванс отримаєш, бо Женко вже тобі довіряє раз, два, туди, назад. Вирішимо всі питання по сто грам і до роботи. Як? Може, завтра, поцікавився Максим, неділя сьогодні.